והתעוותו אנשי החיל, ובטלו הטוחנות, כי מיעטו, וחשכו הרעות בארובות. וסוגרו דלתיים בשוק, בשפל כל הטחנה, ויקום לכל הציפור, וישחו כל בנות השיר. גם מגבוה ייראו, וחתחתים בדרך, וינאץ השקד. ויסתבל החגיו ותפר האבי יונה. כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים. עד אשר לא ירתק חבל הכסף ותרוץ גולת הזהב ותישבר כד על המבוע ונרוץ הגלגל אל הבור. וישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. הבל הבלים אמר הקהלת הכל הבל. ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר כי כן משלים הרבה. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת.